Нюх і смак. Нюх і смак належать до п'яти наших основних чуттів. Завдяки їм ми сприймаємо запахи і відчуваємо насолоду від їжі. Цифри і факти. Люди можуть розрізняти понад 10 тисяч запахів. Існує лише 4 типи смакових відчуттів, а решта смаків – це їх різні комбінації. У застудженої людини відчуття смаку притуплене оскільки вона не може вловлювати запах у їжі. Запах і смак вловлюються хеморецепторами, чутливими нервовими закінченнями, у вигляді мікроскопічних молекул речовини. Коли йдеться про запах, ці молекули названі одорантами, розчинені у повітрі, яким ми дихаємо. Якщо мова йде про смак, вони являють собою смакові частки, що містяться в їжі та напоях. Сприйняття запаху Коли молекули одоранта потрапляють на слезову оболонку верхньої частини носа, вони подразнюють війки нюхових клітин. Характер запаху визначається формою молекул. Війки нюхових клітин мають заглиблення також різної форми, які називаються рецепторами. Якщо молекула одоранта точно відповідає рецепторові, то нюхова клітина генерує нервовий сигнал. Він проходить по нюховому нерву до мозку, де аналізується і розпізнається. На відміну від інших чуттів, нюх має прямі нервові зв'язки з відділами мозку, відповідальними за пам'ять та емоції. Ось чому певні запахи, наприклад, запах моря, можуть породити щіткі спогади і збурити сильні почуття. Розпізнавання смаку Поверхня язика вкрита горбками так званими сосочками, які допомагають переміщувати їжу в роті під час жування. В слизовій оболонці язика розміщено 10 тисяч смакових цибулин мікроскопічного розміру, якими усіяні переважно бокові частини сосочків та поверхні між ними. Кожна цибулина – це крихітна виїмка, яка містить кулястий згусток з 20-30 смакових клітин. Молекули, які визначають смак речовини – розчинені в слині, і їхня форма відповідає формі рецепторів на ворсинках смакових клітин. Попадання таких молекул на рецептори породжує нервові сигнали, які проходять двома основними нервами до відділів мозку, що відповідають за їх розпізнавання. Смакові запахи Коли ми їмо, смак їжі відчувається переважно в роді, але ми також можемо відчути її запах. Це відбувається тому, що частина молекул пахнучої речовини проникає з рота до носової порожнини. Тут вони торкаються рецепторів, так само як молекули парфумів, які ми вдихаємо через ніс. Ілюстрації Клітини носа і рота Органи нюху в людини розміщені в носовій порожнині, яка складається з трьох так званих носових ходів – верхнього, середнього і нижнього – у слезовій оболонці верхнього ходу на ділянці розміром з ніготь великого пальця сконцентровано 12 мільйонів нюхових клітин мікроскопічного розміру. Кожна з них оснащена 10-20 крихітними волосинками, які називаються війками. Смакові клітини сусочків язика також мають крихітні волосинки, закінчення яких занурені в слину, що вкриває язик. Органи нюху в людини Нюховий нерв Нюхова цибулина Нюхові клітини Порожнина носа Нерв, що веде до мозку Нервові волокна Язик Людина може розрізняти чотири основних смаки Солодкий, солоний, кислий і гіркий Кожний з них відчувається певною ділянкою язика Кінчик язика найчутливіший до солодкого. Змія вловлює навколишні запахи за допомогою язика і визначає, що це – пожива, шлюбний партнер чи ворог.